Amantul morții. Pista 3 Vlad Țepe și Radu cel Frumos se vor izbăvi până la urmă din spurcalâcul de la Galipoli și vor ajunge la Egrigou, aflat la o răscruce de drumuri ducând spre Orient. Aici se vor instrui în arta militară și își vor desăvârși cunoașterea unor limbi străine, latină turcă greacă. În acest fecaloid, poate ceva mai decent decât cele de la Galipoli, Vlațepeș va da iarăși peste cel ce va ajunge Mahomed Cuceritorul, fiind doar de un leat cu el. Și evident, Mahomed Cuceritorul își va reînnoi propunerile de amor. Vlațepeș acum flăcău vânjos cu mustața ca pana corbului, îl va respinge și de data asta, dar mult mai aprig. Încrâncenarea sa față de poartă, brutală, chiar va însemna o încălcare a eli statornicite. Cei drept pentru prima și ultima oară Mahomed Cuceritorul, va simți pe pielea sa forța pumnilor lui Dracula, ca și ascuțimea colților săi. De acum încolo, Mahomed, cuceritorul cel care va subjuga popoare și cetăți, va căuta să nu-i mai iasă niciodată în cale lui Vlațepeș, ale cărui brațe erau ca niște căngi. Vlad Vlațepeș își va urmări cu o furie de mentă fratele, pe radu cel frumos, care intrase în grațiile lui Mahomed, când ca iubită, când ca iubit, și pe care îl va sluji cu supușenie de câine până la moarte. După legendă, Vlațepeș ar fi atentat la viața fratelui său, iar Radu cel Frumos și ar fi salvat capul grație iataganului lui Mahomed. Dar mai bine să nu pătrundem în intimitatea lăcașurilor de cărturărie. Mai degrabă de mucenicie, unde zaia feturile se țineau lanți. Chiar și pe mine, care nu mă scandalizez prea ușor, unele scene politico-pornografice m-au și când te gândești că aceleași metode stau încă la îndemână atâtor indivizi grobieni și ignari? Nu mi se pare de prisos să adaug că, în cei șase ani petrecuți în captivitate, Vlad s-a inițiat în tainele magiei orientale, în filozofia asiatică, în științele oculte, care mai târziu îi vor prinde bine. De asemenea, aveam să constat că în nicio cronică nu s-a consemnat faptul că Vlațepeș a fost neîntrecut în turniruri sau în alte întreceri. Pamfletele ca beseluri. Sabia lui Vlațepeș le se păstrează la Muzeul Național din București, fiind cu mult mai grea și mai mare decât oricare alta. Săbile sale erau meșteșugite de fierari vestiți din Brașov, Sibiu, Cluj. Săbile acestea care se țineau temeinic cu ambele mâini la turniruri erau mânuite de viteazul nostru cu o singură mână. Muzeul Național din București îi mai păstrează buzduganul și armura, chiar potcoava unuia dintre cai. Fodcoava însă este atât de mică, aproape ca de măgar, încât m cam nedumerit în comparație cu buzduganul. Deci se păstrează și buzduganul, ca și alte obiecte personale, de asemenea corespondența, apoi pravilele sale. 7. Luni sângeroase de domnie Despre participarea valahilor la bătălia sârbilor de la Kosovopolie din 1389, istoriografia noastră consemnează vag, mai degrabă schematic sau aproape deloc, ceea ce pare o nedreptate făcută poporului care în toată istoria sa încercată, s-a identificat deseori cu slavii de sud, mai bine zis cu sârbii. Legenda Armea Nova Lahă despre dragostea dintre Vlațepe și Maria Armeanca este foarte îndrăgită în popor. Multe dintre scrisorile lui Dracula conțin amenințări crâncene adresate valahilor, transilvanenilor dar îndeoseb târgoveților germani care nu se prea achitau de plata impozitelor, ora altor cote, și fără de care nicio organizație statală nu-și află propășirea. Se simte aici temperamentul domnitorului care nu prea cobora din șa. Va plăti scum conflictele sale cu târgoveții sași, nu neapărat cu capul cât cu reputația. Aceștia vor împânzi orașele germane Nürnberg, lübeck Leipzig, cu panflete la adresa domnitorului român în care își deplângeau soarta, vorbind despre sabia care le atârna amenințător deasupra capului. Adevărate beseluri, la vremea lor, multe dintre aceste pamflete s-au păstrat până astăzi. Arhivele statului din București deținând două astfel de exemplare scrise în alfabet gotic. În gravurile epocii Vlad Țepeș este înfățișat ca un dezaxat cu apucături sadice care masacrează trupuri omenești, azvârlindu-le apoi în cazane aburinde. Parese că rău platnicii sași aveau o imaginație nestăvilită. De fapt, aceste pamflete de la țiune ordinare de Jalnică Fai Mânevul Mediu se răspândeau cu iuțeala veștilor rele. Mi-au căzut în mână două dintre aceste paschile ce atestă începutul galaxiei Gutenberg. Textul e jalnic, iar desenul nu are un minim simț al proporției. Între anii 1447 și 1448, după uciderea lui Vlad Basarab Dracula, prea fericitul părinte de altădată pe tronul Valahiei se va afla Vladislav al II-lea, vasalul lui Iancu de Hunedoara, care l-a urcat pe tron pentru a putea porni împreună lupta necruțătoare împotriva otomanilor. Iancu de Hunedoara începea deja pregătirile pentru bătălia de la Kosovo, dar nu a oastei sârbești, ci a celei Valahe care va fi de asemenea înfrântă în anul 1448. Țin să remarc legătura afectivă a românilor cu Kosovo din anul 1448, când Sârbii au fost înfrânți, ca și în bătălia sârbă din 1389, când de asemenea a pierit o însemnată. Despre participarea valahilor la bătălia sârbilor de la Kosovopolie din anul 1389, istoriografia noastră consemnează vag, mai degrabă schematic, ceea ce pare o nedreptate făcută poporului care în toată istoria s-a încercată, s-a identificat deseori cu slavii de sud, mai bine zis cu sârbii. Din participarea lor la Kosovopolie cu o oaste condusă de Mircea cel Vătrân, bunicul lui Vlad Țepeș, valahii n-au făcut niciodată un capital și nici nu au avut pretenția unei revanșe. Dar să revenim în anul 1448 și la Iancu de Hunedoara, cel care peste câțiva ani își va afla moartea sub zidurile Belgradului. Căci de atunci, turnul Gardoș, locul unde va cădea Iancu de Hunedoara în lupta împotriva turcilor, se va numi turnul lui Iancu. Deci, în vreme ce Iancu de Hunedoara și al II-lea, numit în cronicile ungare ca Vladislav Dan, se află în toiul preparativelor pentru bătălia de la Kosovo, încercând să pună pe picioare o biată oaste, eroul nostru Vlațepeș Dracula își va face apariția în Valahia, ca pretendent legitim la tronul tatălui său. Vlad Țepeș Dracula va domni doar două luni în Valahia, noiembrie și decembrie ale anului 1448. Dacă ar fi să ne luăm după voitori, ar trebui să ne însușim afirmația că Vlad Cepeș ar fi urcat pe tronul Valahiei ca succesor al tatălui său, Basarab, sprijinit de sultanul Murad al II-lea. În ce privește această primă domnie a lui Vlad Cepeș, istoricii admit ipoteza ajutorului turcesc. Însuși sultanul i-ar fi dăruit fiului mai mare al lui Vlațepeș Vani, cai, podoabe, corturi, trimițându l în Valahia spre a domni în locul tatălui său, cu înțelegerea ca în fiecare an să-i se înfătișeze la poartă cu tributul. Citez. Este chiar o necuvință să dai crezare unei consemnări privitoare la o posibilă înțelegere între Vlațepe și Murad al Doilea. Am încheiat citatul. Ar fi susținut marele istoric Nicolae Iorga, într o prelegere a sa de la începutul acestui veac. iubirea călăuzitoare. În ultima lună a anului 1448, Vlad Țepeș este nevoit să renunțe la tronul Valahiei. Își făcuse iarăși apariția Vladislav al II-lea, Iancu de Hunedoara. În 1449 se va afla în Moldova la unchiul său Bogdan al II-lea. În drum spre Moldova, nu văd de ce s-ar fi oprit la poartă, dar pe semne că iubirea pentru Maria, fetișoara armeancă, l-ar fi bătut din drum, după cum relatează o minunată legendă valahă. Părea nevârsnică, arătând ca în clipa în care se despărțiseră, trăia în codru ca o sălbăticiune. Vladia a destăinuit împrejurările în care îi se prăpădise fratele. Fuseseră nedespărțiți până în ultima clipă, dar cum nici armeanul nu s-a dedat la dezmățul lui Mahomed, până la urmă împreună cu un evreu și câțiva greci, s-au învoit să moară decât să fie pângăriți de năravurile otomane. Legenda care durează de secole și care va dura câtă vreme va mai exista un dram de bună cuvință pe românți, zice că Maria Armeanca, rămasă nevârstnică, îl va mai întâlni de câteva ori pe Vlad. Ultima oară, probabil în 1476, când îi va săruta capul retezat. Legenda Armea Nova-Lahă este mult îndrăgită în popor, impresionând prin curățenia sufletească a eroilor, fiind pilduitoare și providențială. Anul 1451 este absolut fantastic. La 15 octombrie, Petru Aron îl va ucide în fața lui Vlad Țpeș pe Bogdan al II-lea. Destinul tânărului Vlad părea să fie sub crimei. Va fi silit să fugă cu vărul său, viitorul domn Ștefan cel Mare în Transilvania. De altfel, Iancu de Hunedoara fusese în relații foarte bune cu Bogdan al II-lea. Pentru scurt timp pe tron Vlad se afla în Transilvania încercând să se apropie de tronul pe care îl ocupase tatăl său Basarab, tron pe care se aflase și el, cei drept două luni sângeroase. Numai că înfrângerea oastei române la Kosovo în anul 1448 slăbise poziția creștinilor. La tronul Valahiei se afla Vladislav al II-lea, care se obligase la plata Haraciului față de Iancu de Hunedoara. Despre încercările lui Vlad Țepeș de reocupare a tronului tatălui său, dar și al său, stau mărturie scrisorile lui Iancu de Hunedoara, primise brașovenilor, prin care le cere să nu-l ajute și să țină seama de pacea încheiată cu turcii, care prevedea menținerea lui Vladislav al doilea pe tronul Valahiei până în anul 1454. M-am cutremurat la citirea acestei scrisori. Iancu le cere brașovenilor să-l prindă pe Vlad și să-l trimită în Moldova. Iancu, probabil ucigașul tatălui lui Vlad, susținea totodată că Vlad este protejatul său. Interesantă este și scrisoarea trimisă de Vladislav al Doilea brașovenilor, scrisă evident în latină, în care le reproșa că i-a dăpostise pe dușmanii săi, cerându-le să-l prindă pe un oarecare valah, cernic, care chipurile îi furase o mie de oi. Se pare că sub acest nume se ascundea Vlațepeș, oile n-au mai fost restituite, după cum spun documentele anului 1452, iar scrisoarea este datată 24 septembrie. Și pentru că tot am ajuns la Brașov, mă grăbesc să spun că am fost și eu în acest oraș și primul lucru care m-a interesat a fost să văd cartierul în care trăiesc germanii. Au rămas puțini, peste drum de catedrală în care Vlad Țepeș rostise faimoasele predici, șerând în primul rând de la saș plata impozitelor ca și tot ce se cuvenea de drept unei organizații statale, se află o școală, o școală germană. Am urmărit-o pe învățătoare, făcând cu copii exerciții de declinare. Nu erau numai copii germani, dar pe ei îi deosebești imediat. Am schimbat câteva vorbe cu ei, cât mă descurc și eu în limba străbunilor lor, iar cu învățătoarea am conversat în limba franceză. Pentru o clipă am avut senzația că mă aflu în patria sașilor în Saxonia Superioară, iar nu în inima României. Pe atunci, discuțiile cu străinii erau privite cu suspiciune și eu care aș fi vrut să fac și o poză cu un bistruiat roșcovan de vreo 8-9 ani. În biserică am stat în locul în care Vlad Țepeș le înfățișa grijile statului, zicându-le că datoria oricărui om cinstit era să-l ajute, că noțiunea binelui comun nu putea fi nimănui străină deci nici lor, stașilor și târgoveților, care aveau să-și aducă obolul. 8. Chipul său cu obraj subți Am urcat până la celula temniței în care Vlad și-a petrecut atâtea zile și nopți. Mi l-am imaginat stânciucit pe acela care a dat dovadă de atâta dârzenie. Nu se poate spune că Dracula ar fi fost idealizat. Totul corespunde descrierii făcute de legatul Vaticanului, suveranul cu chip îndurerat. În predicile sale din biserică n-a avut niciodată un ton poruncitor, sunt de părere cronicarii, însă afară, în fața bisericii, le atrăgea atenția asupra consecințelor, asupra legilor care se cereau prețuite. Acei germani, față de care n-a fost câtuși de puțin mai înveșunat decât față de Valah, se vor dovedi tare parși față de el. Nu numai că ei vor lui pamfletele, dar se vor îngriji și de răspândirea lor în întreaga galaxie occidentală dar de fiind legăturile lor comerciale. România de atunci era străbătută de drumuri europene, drumuri care se încrucișau la Brașov, acolo unde i-am auzit pe micuții șvabi făcând exerciții de declinare. Poate că dacă aș fi găsit înțelegere mi s-ar fi îngăduit să vizitez și Sibiu și încă alte câteva orașe în care trăiesc germani din timpul evului mediu. Cred că influența lor ar fi fost benefică, cel puțin sub aspectul tehnologiei vieții. Pentru o clipă am avut senzația că nu mă aflu la Brașov, ci la Maribor. Pe lângă Timișoara și București am reușit, deci, să văd și Brașovul, grație generozității unui fotograf cu al său trabant încărcat cu combustibil în porbagaj. În fața castelului lui Dracula Ne-am întors pe drumul lui Dracula așa cum le plăcea prietenilor mei să-l numească. Ruinele de la răscrucea drumurilor erau grăitoare pentru vremuri de mult apuse. Satele erau arătoase, dar păreau lăsate de izbeliște. Pragurile large ale gospodăriilor de altă dată erau năpădite de buruieni, grajdurile pustii. Din mașină îi vedeam pe seteni, făcându-ne cu mâna. Ce popor de oameni cum se cade! Popor modest și răbdător, a cărui spiritualitate îmi este atât de apropiată și de dragă. Ajungem și la faimosul castel al lui Dracula, cunoscut mie din reproduceri, dar care n-a fost de fapt cetatea lui Vlad Țepeș. Aici cei drept a stat o vreme în captivitate. Urcăm pe o potecă tainică până la chilia unde a fost întemnițat. De la fereastra care aduce mai degrabă cu căscătura unei pușcarnițe se vede o colină, cât cuprins cu ochii pământ valah. Mil închipui pe neînfricatul stând ciucit. nu mai aduc aminte însă cum a scăpat de aici. La poalele muntelui se face un comerț înfloritor cu suveniruri, având ca motiv de inspirație pe eroul cronicii noastre. Mănuș, fulare, cămăși de in, ciorapi, capul lui Țepeș este imortalizat în marmură. După părerea mea, creatorii acestor figurine, măcar că sunt animați de rațiuni comerciale, respectă adevărul. Vlad Țepeș nu este câtuși de puțin idealizat. Cu obrajii, subți, buzele subțiri și plete care ating umărul, ai doma descrierii făcute de legatul Vaticanului, după ce l-a întâlnit în împrejurarea la care mă voi referi ceva mai încolo. Într-o celebră pânză, Vlațepeș arată întocmai, nefiind hipoerbolizat supraom, ci un suveran îndurerat. Din păcate, n-am ajuns să văd cum a fost reprezentat Vlațepeș în fresce și asta din impedimente comunicaționale, deci din lipsă de benzină. Cel puțin așa mi s-a spus. Cum n-am putut ajunge nici măcar până la Snagov, fiindu-mi invocat același motiv acolo unde îi se află mormântul, unde din Rosetii a descumat rămășițele pământești ale celui învinuit de vampirism. N-aș vrea să trec cu vederea o întâmplare dintr-un sat, aflat în drumul nostru spre Brașov. În mașina fotografului se afla un individ care ne-a însoțit o vreme și fiind omul locurilor ne-a povestit lucruri interesante. La un moment dat, la intrarea într-un sat, ne arată un sătean, ce-și vedea de drum. E unchiul meu," zice. Îl cunoaștem și noi, zic eu, să avem un pahar în sănătatea lui. Nu nici vorbă, vine răspunsul categoric al companionului nostru. I-am putea face vreun rău. N-am întrebat în ce fel, că și companionul s-a grăbit să vină cu răspunsul. Unchiul meu a făcut an bun de pușcărie. Puțin mi-a lipsit să nu zic la Goliotoc. Insulă din Marea Adriatică, cunoscută ca spațiu concentraționar pentru luptătorii antititoiști. Îl bănuiau că ar dosi porci. Era greu de dovedit. Îl tot chemau să-l ancheteze. A recunoscut că avea un porc, dar numai că mai avea unul dosit. Și una-două îi scotoceau gospodăria căutând ban, beci, ban, poiată, ban, șopron, în pod. S-au lăsat și în fântână. S-au dus și la stupărie porcul nicăieri. Dar el exista în cu totul altă parte. Unde? Unchiul meu era om cu credință. Cimitirul satului nu era departe de casa lui. Trecea în fiecare zi pe acolo, mai rânduia mormintele. Îl vedeau zilnic cu o găleată cu apă, se ducea să ude florile, nu? Așa și era. Avea cei mai înfoiați strandafiri, chiar îl bizmuiau pentru asta. Într-o zi au stat la pândă, căci comisia mirosise că el căra alături la cimitir să-și hrănească porcul său neștiut. Așa și era. Unchiu Miuș creștea porcul în groapa unui mormânt. I-au luat porcul, l-au dat partidului sau tribunalului, nu mai țin minte... Iar unchiul meu a înfundat pușcăria, de asta nu cred că ar avea chef să dea ochii cu un străin. Am ajuns la București în plină noapte la niște prieteni, ale căror ospitalitate, afecțiune și cinstire mi încălzesc și acum inima. Întâmplarea cu unchiul am dat-o pe locuitării, printre altele și pentru că, îndelunga sa nenorocire, nu mai trebuia întețită cu încă o porcărie. Am încheiat ziua cu regretul că nu mai puteam ajunge să văd și alte locuri din țara asta minunată. Dunărea de pildă precum vâna zvâcnind de a lui Dracula, ori Transilvania, cerințe pare parese din pricina penuriei de benzină. Drag nădejde că totuși va veni o zi când voi ajunge să văd Moldova cu bisericile și mănăstirile ei, știute de mine doar de pe banda de celuloid și din albume cu reproduceri deplorabile și care cu toate astea m-au tulburat. Frescele exterioare sunt o minunăție, bisericile astea ortodoxe sunt păstrătoarele unui prețios patrimoniu pictural, neprețuit încă în Occident la adevărata valoare. Nu mă pot abține să fac o constatare că pe frescele și pe icoanele românești apar de deopotrivă oameni și sfinți și chiar diavolul. El, diavolul, dracul pe românește fiind înfățișat în scene cu sfinți și martiri, chiar în prezența lui Hristos. Toleranța asta n-a mai întâlnit-o în pictura creștină. Diavolul, în iconografia românească, este a idoma celui din poveștile populare sârbe, ca și din literatura sârbă cultă. Diavolul ăsta nu este înspăimântător sau respingător. Are tălpile îmbârligate, coadă, ochi, jucăuși, a idoma celui din romanul lui Mihailo Lalici, Muntele Lei. Dar să ne întoarcem la anul 1453, an de cotitură în viața lui Vlad Țepeș care, aflându-se în sudul Transilvaniei, va încerca să ajungă pe tronul Valahiei. Promisiunea regelui Ungur Într-o scrisoare păstrată până azi, Iancu de Hunedoara le cerea zârgoveților brașoveni să-l prindă sau să-l nimicească pe Țepeș. Deci și pe atunci, dihonia politică se potolea când o cereau interesele de stat, în înspeță interesul Valahiei. Vlad Țepeș putea însemna pentru Iancu de Hunedoara o posibilă alternativă în locul lui Vladislav al II-lea, care nu se dovedise prea războinic față de turci. Nouă, Maestru al condeiului și al Țepei Fără îndoială că Dracula așa a tăinuit palpitanta viață intimă prea plină de voluptăți. Vlad și era cultivat, știa câteva limbi, stăpânea mai multe doctrine, inclusiv cea militară. El va fi primul care va pune în aplicare gherila, perfecționând-o pentru generațiile viitoare. Ar fi fost prea de tot ca Iancu de Hunedoara să-l omoare și pe fiu și pe tată. Deci, până la urmă, Iancu de Hunedoara îl va duce pe Vlad Țepeș la Budapesta. Se zice că Vlad Țepeș s-ar fi îndatorat în felul ăsta regelui Ungur, căci Vladislav al ii îi va aminti mai târziu lui Țepeș de înțelegerea lor de la Buda ori Pesta din anul 1453. Până la urmă, va ajunge în anul 1456 pe tronul Valahiei cu ajutorul lui Iancu de Hunedoara, și al regelui ungur Ladislav. Unul și altul întrezăriseră pericolul turcilor văzând în tânărul Dracula o forță nestăpânită de luptă. Și Ancu și Ladislav știau că turcii aveau să calce în picioare Țarigradul gradul în 20 martie al acelui an, 1456. Iar drumul spre Occident era deja statornicit, deci cu atât mai mult un luptător de calibrul lui Țefeș avea o frumoasă perspectivă deci turcii dau năvală, ducând cu sine menagerie, haremuri și câte alte dejecții umane. Regele Ungur Ladislav, apelează la papa Calitus ca să-i trimită o flotă prin Dardanele. Neînfricatul și justițiarul Iancu de Hunedoara, abil conducător de oști, vine să apere Belgradul de turci, îngrădințându-i lui Vlațepeș apărarea Transilvaniei și a graniței Valahe. Iată un prilej pentru Vlațepeș de a se afirma de a lua în stăpânire tronul și coroana. Mărturie stă și scrisoarea lui Iangu către sași, despre care am pomenit întreagăt și la care vom reveni, în primul rând pentru rolul jucat în viața lui Vlad Sași sunt saxoni, deci germani colonizați în multe orașe din ținuturile Balcanilor, care se îndeletnicesc cu comerțul, dar și cu mineritul, ca în Serbia, unde mai erau cunoscuți și ca oșteni mercenari. La 3 iulie 1456, Iancu de Hunedoara le adresează următorul mesaj. Citez. Nu vă temeți pentru granița de sud a Transilvaniei de care se va îngriji pentru totdeauna Vlad Țepeș Dracula. Am încheiat citatul. Ei, și aceiași sași, luați aminte, sunt cei care vor împrăștia calomnii la adresa lui Țepeș. Că ar fi gealat, vampir, că trage în țeapă oameni nevinovați. Câtă dreptate aveau, o va dovedi cronica mea. Din acest moment al anului 1456, vom urma în tocmai cursul cronologic, străduindu-ne cât ne va sta în putință să nu mai în firul unei existențe atât de tumultoase. Deci Vlad Țepeș se află pe tronul său, în așteptarea încoronării, care urma să aibă loc între 3 iulie și 20 august, după cum scriu cronicile. Fiind vorba de cronici, trebuie amintit că acestea au consemnat fie ce pas al acestei personalități insolite și provocatoare. Cei drept mai există ani din viața lui Țepeș pe care cronicarii, diplomații și istoricii i-au trecut sub tăcere, așa încât despre multe din popasurile sale în Turcia sau Ungaria se poate doar presupune. Nu încape îndoială că și-a tăinuit palpitanta viață intimă prea plină de voluptăți, neîntrinând însă tainica iubire pentru armeancă, pentru Maria sălbăticiunea pădurii. Tinerețea veșnică a iubirii Toate legendele care s-au țesut în jurul iubirilor sunt imposibil de cuprins. Ne vom mulțumi doar cu motivul principal, cum Maria va rămâne de apururi de 15-16 ani, iar morala apare de la sine. Cui îi este hărăzit să iubească o singură dată în viață, aceluia îi se va sorti tinereța veșnică și nevârznică. De slăbiciune am adăugat noi admirativ față de minunata legendă valahă. Istoriografia atât de stufoasă pe alocuri contradictorie, existentă în arhivele europene, vine parcă să împlinească legenda, la oaltă cu alte istorioare picante, oricum unele eposuri populare. Poate e bine să amintesc că documente de mare valoare se păstrează și azi în arhivele Vaticanului, ca de pildă celebrul manuscris al lui Sigismund, de asemenea hărți ale Valahiei ca și ale atâtor state existente în epocă a căror expertiză ne-ar dezvălui nouă cronicarilor cu totul alte perspective. Observați că apelez la citate din scrisori doar atunci când este absolută nevoie, corespondența fiind bogată, dar risipită. Cele mai atractive documente rămân pamfletele saxone la adresa lui Vlad Țepeș Dracula, lansate în anii 60 și tipărite cam prin anii 80 ai celuiași secol al XV-lea. În opinia mea, ele pot fi considerate primele beseluri europene, deci mondiale. Au cunoscut mai multe ediții ulterior fiind și ilustrate. S-au păstrat până în ziua de azi gravuri și broșuri despre eroul nostru. Popoarele fericite le-au conservat în muzee și colecții speciale. S-au păstrat chiar și câteva cântecele, în graiul sașilor de atunci, ca și două cântece atribuite lui Vlad Zepeș, tot în Germana de atunci. În opinia unui istoric român, aceste cântece au fost semnate de un călugăr german. Nu mă admira ca în stihurile sale Țepeș să evoce iubirea veșnică hărăzită Mariei Armeanca. Deci este o evidență că Vlad Țepeș Dracula, pe lângă trasul țeapă, se mai îndeletnicea și cu ale scrisului, cu atât mai mult cu cât era un om cultivat. Știa câteva limbi, stăpânea mai multe doctrine, printre care și pe cea militară, fiind el însuși făuritorul unei strategii originale care s-ar cuveni să-i poarte numele. Apoi, el este primul care a pus în aplicare gherila, perfecționând-o pentru generațiile viitoare. De fapt, Dracula a avut în bunicul său, după tată, Mircea cel Bătrân, un predecesor de elită în ce privește tactica războiului de partizani. În anul 1456, Iancu de Hunedoara îi înfrânge pe turci la Belgrad, unde își va afla și sfârșitul. Moare deci la 11 august, după cum consemnează cronicile. Vladislav ii cel care l-a împiedicat atâta vreme pe Dracula să ajungă pe tronul Valahiei, va muri la 20 august. Iar la 9 august, Vlad Țepeș Dracula avea să le făgăduiască în scris brașovenilor că îi va apăra de turci. Dracula, strateg al tratativelor Dracula va încheia cu regele Ungur un tratat de suveranitate a Valahiei ca și de luptă împotriva turcilor. Deja a doua zi, pe 10 septembrie, îi va înștiința pe brașoveni de sosirea trimisului porții, care îi cerea mărirea haraciului la care nu va consimți. Brașovenii, îndeosebi, sași, masă de manevră de o moralitate îndoielnică, rămân surprinși aflând că Vlațepeș de altfel și un desăvârșit diplomat va consimți totuși, la sfârșitul lunii septembrie, să plătească un tribut, destul de dedicat sultanului Murad al doilea. Evident, brașovenii n-au cum să priceapă tactica omului de stat Dracula în tratativele acestuia cu vicleni și și primejdioși turci. Tactică pe care nu va înțelege nici regele ungur Ladislav, cel care se adresase brașovenilor rugându-i să-l susțină pe adversarul lui Dracula, pretendent la tronul valahiei pe voievodul Dan, despre care vom afla mai multe ceva mai încolo.